Eldu den maiatzaren eme sortian, Uema eguna ospatuko da Lechakan. Zubiak zeharka le mapean, egun Oshoko egitaraoa prestatu dute Udalerri Euskaldun guztien eguna ospatzeko. Programmararen orkezpena egin zuten Lechakako Udaletseko pleno aretoan, eta bertan izan zen, Martina Ramendi, Uemako lehenakaria. Beragak nabar mendu duenez, Uema eguna, Euskalerri osoko Udalerri Euskaldunen eguna izatea nahi dute. <coughs> Izen abeag dio bezala Udalerri Euskaldunen eguna da, Uudalerri Euskaldun guztiena, ez zuemako kide diren udalerna bakarrik badia ia urte mordoska hori erabak zela, Egunhau izatea udalerri Euskaduen Bilgunen iluditzen seigulako udaleri euskalduna direla gure herriaren orube nagusia. Ekar egunduko ekarpen egiten diotela bai Euskararen normalizazioari eta bai Euskal Herrriari oroar. Eta Euskararen normalizatzeko programa BTA prestatu dute UEMA EGUNERAKO. Aito Aitor Rillasoki Borbor Bortzili Etako euskaltzaleen mugimenduko kideak aurkeztu duena Egitarau anitza sortu da egun guziko baduena biskota horrentzako helduentzako eh ausnarketarako beste girorakor orduan biskoa bat denetik anduena eta os herritarren part hartzea e, egin dena ez orduan e, Amarra laroden hasiko da eguna, Dianarekin soñulariak eta txistulariak aterikoride harriondoatik, gero harriondoan bertan 10etan e, Uemaren batzar nagusia ospatuko da eta egonenda baitare Euskara talden topaketa. E, Euskararen olatu berria sortzekoakoak izen grupeean, gero e, Beko Plazan e, aurrentzako herrikirolak prestatu dire eta gero egurditik anzinaraia e, pixko bat e, Plazan bueltan e, bilduko gora. 12 ekitaldia izanen da. Ordu batak eta la ordentan e, lesakako musika eskolarako ikasleekin fanfarrea 12 herritan berriz ere bazkaria hemen plazan eh chartelak eta ja beno eh kolekoetan zargaia da oraindik an bidenabartaldeak girotuko du bazkaria eta gero ba bazkalonduan seiak aldera ba bertso triki potego izanenda Maian Etxuperena ta Josu Sanjurkorekin herrian barna Zortzitan etan larra indartza herrikoia izanenda lesakako gaiteroekin Eta geroia ba, iuntzealdera ba, trigidantzekin erromeria, eta besta ja borobiltzeko do, pila dituenak ba, besta biskoat egiteko, ba, DJ, besta ez, Fifi, eta eta Fefarekin. Maiatzaren eme sortian beraz, huema eguna ospatu kodale xakan, eta egitarau betearekin. Euskaldun Guztiak, gombidatu nahi izan dituzte egira, ospakizunetan parte hartzera.